Двоє наближалися швидко, не підозрюючи небезпеки. Кроків за десять десятник, хто в лур, то був його голос, запитав. "Егей, де ти, хлопче, в сараї?» «Ой є, ой є», – глухо відповів Добриня. Двоє сміливо вступили до чинпарні. І тут один відразу впав додолу, вражений невідворотним ударом захалявного ножа. А другий заборсився в залізних обіймах молодих гриднів, що ми скрутили його і забили рота ганчіркою. Він опирався недовго. Його стягнули туго мотузками, поставили на ноги. «Ходімо!» – подав голос Микола. Нас ждуть!» Цю ніч ніхто в господі воєводи Дмитра і не думав спати. Як тільки Микола та Степан з невеликою дружиною охочих гриднів почали готуватися до вилазки, воєвода наказав челяді дістати з погребів ситу та сирівець, Пекти пироги, смажити м'ясо. Двір сповнився гамаром. Повсюди загорілися свічки, запалали смолоскипи. Миттю поширилася чутка, що воєвода жде молодшого сина Іллю, якого мають визволити з монгольського полону. Здивована і вражена бояриня кинулася до чоловіка. «Дмитре, що ти затіяв? Чому зі мною не порадився? А якщо не пощастить визволити Іллю, що тоді?» «Навіщо цей пир?» Дмитро узяв її за плечі, заглянув в очі. «Він знав, може не пощастити. Більше того, він знав, що цю ніч може втратити не тільки Іллю, а й Миколу та Степана. Бо вилазка може закінчитися по-різному, і щасливо, і нещасливо. Тоді навіщо ж ці приготування? Кріпись мати!» Сказав він якимось дивним, незвичним голосом. Нині нас спіткає або велика радість, і ми зустрінемо сина Іллю. Або він запнувся. Бояриня відсахнулася. Очі її окружилися від страху. Або що ти хочеш сказати, Дмитре? Або ж ми втратимо всіх синів, ось що я хочу сказати. Дмитрій голос здригнувся. Він зрозумів це в ту мить, коли погодився на вилазку. Ось чому я наказав готувати вечерю. Це буде або велика наша радість, або велике горе. І на той випадок, і на інші потрібна учта. Тим не зрозуміла мати. Він стиснув її плечі. «Боже, Боже!» – прошепотіла бояриня. «Який час настав! Піду ж до себе, молитимуся». «За всіх вас, за моїх синочків!» «Гаразд, мати, йди! Тут усе зробиться без нас, а я до золотих воріт ждатиму там, там ждатиму». Коли сотні молодців тихо вислизнула з Києва, перебралася через рів і розтанула в гості темряві ночі, Дмитро наказав гріднім опустити важкі підйомні ворота Сковані у вигляді грат із товстих залізних прутів, а сам сів у прибрамній ніші біля мовчазних сторожів і задумався. Думи були важкі і гнітили душу. Ще рік тому він ніяк не сподівався, що йому доведеться очолювати оборону Києва. Навіть у думці такого не мав. Завжди у Києві був князь, не цей так інший, але князь. Він і був військовим вождем дружини і всього київського оболчення. Він думав або мав думати про все, про зброю, про дружину, про людей та припаси для них на випадок облоги. Правда, Київ давно вже став не той, що був раніше. Колись Київ був столицею всієї руської землі, матір'ю городів руських. А з часом Занепа втратив не тільки значення і вагу як столиця, бо від нього докремилися більші і менші князівства, а й перестав бути вагомою військовою силою. Київських великих князів ніхто вже не слухався, не поважав і не боявся. Слухається, поважає та бояться сильного, а нині у київського князя тільки залишилося, що одна назва великий. Насправді ж ні сили, ні величі, а тепер і князя немає». Ніхто з останніх київських князів, крім Данила Галицького, не користувався на російській повагою і не мав такої сили, щоб повернути Києву його колишню славу. А Данила, ставши, булиєвставін київським князем, знехтував київським столом, бо Галицький золотокований стіл здався йому ліпшим. Та насправді так і було. Після загибелі Володимира Суздальського князівства, спліндрованого Батиєм, Галицьке князівство залишилося єдиною силою, що могла протистояти монголо-татарам. Отже, Київ залишився сам на сам з усією силою степу. Город могутній, мови, немає. Мабуть, наймогутніший з-поміж тих, які ще були незалежними, але людські сили у ньому обмежені, а військові ще менші, бо родан князь не залишив тут своєї дружини. Єдиною справжньою військовою силою була київська міська залога, яку утримує Боярська дума, але вона невелика. уся надія на городян, здатних узяти зброю до рук, на бояр, купців, ремісників, смердів, що втекли сюди з навколишніх сіл. Але скільки їх? Десять тисяч? Ну, дванадцять відсили. А ворогів? Цікаво, скільки ж їх? Якщо подивитися з міських валів, то тьма тьму ще. Дмитро зітхнув і заплющив очі. Перед його внутрішнім зором постав Київ, гора і Поділ. Як його утримати? Куди передусім ударить Батий? На гору чи на поділ? На золоті ворота? На Білгородський чи на Ляцьки? Де зосередити головні сили киян? Одних хвалів кілька верстов. Якщо рівномірно розподілити воїнів, то вийде по тисячі на версту, дуже ріденько, один рядочок та й той не густий, а батий, напевно ж, ударить десь в одному місці великою силою, але де? Поділ слабше укріплений, ніж гора, його, мабуть, не варте захищати.